чому лист прийшов із запізненням на рік та ще і на кілька місяців пізніше від Мареєвий. Уляна ще раз ззирнула у перший великий конверт, шукаючи пояснень. І справді там був маленький жовтий клаптик. «Уляна, мене попросили це вам відіслати». Я довго лежала в лікарні і не знала про надану смерть. Вибачте, що не одразу виконала її волю. Уляна кивнула, ніби невідома жінка могла її бачити, і взялась вивчати адресу на конвертах. На верхньому конверті адреса була написана тим самим почерком, що і маленька, Пояснювальна записка. Певно, поки та жінка лежала в лікарні, конверт забруднився. І, насилаючи, вона вирішила перекласти лист у чистий, але через наден почерк неправильно прочитала вулицю і прізвище. Уляна мешкала на вулиці Літній, російською Літній. А надана знайома витлумачила її, як Леніна, і, хоча в їхньому маленькому містечку загубитись було важко, на пошті, очевидно, не одразу збагнули, що лист для Монтаїні, а не для Шонтіні. Надані літери М і Ша були схожі між собою. Уляна змерзла і накинула ковтину. У батьківській кімнаті завжди було зимно, а може її кинуло в холод від чергового усвідомлення могутності долі, доля, фатум, карма, божий промисел. Можна було називати це як завгодно, але не уздріти втручання надприродних сил Міг тільки сліпий. Якби лист прийшов вчасно, Марина, черевичний і кремнієвий, були б досі живими. Чотири блоклотні аркуші вирішили долю кількох людей, розпорядившись, кому жити, а кому відійти в кращий світ. Уляна з трепетом пробігла пальцями по нерозбірливих рядках. Ні, для неї то не були всього лише клаптики паперу. То були сторінки, перші сторінки драми. Драми довжиною в 10 років. Вона підвелась, знайшла у вітальні непівзібрану дорожню сумку і засунула лист до найдорожчого документів і сімейних фотоальбомів. Попереду чекало невідоме майбутнє, але Уляна знала, напевне, що все життя зберігатиме ті два конверти і чотири блокнотних клаптики. Раптом на дворі щось грюкнуло, на ганку затупотіли важкі чоботи, і хтось весело гукнув «Ого!» «Чи є хтось удома?» Вона йшла відчиняти, сумніваючись, чи правильно впізнала голос. На порозі стояв Пашко. Ті самі вицвілі очі, дрібні риси обличчя, сутулі плечі, лише волосся, насичено чорне і лискуче. Її рудавий хлопчик вирішив стати брюнетом. «Привіт!» А я оце приїхав до старих. Та й, думаю, і тебе навідаю. Він тримався так, наче вона відповідала на його телеграми і дзвонила, як він просив. «Уляна, ти мені потрібна!» Серйозна заява потребувала серйозної реакції. А Уляна була не готова до доленосних розмов. «Привіт!» Вона завмерла, даючи зрозуміти, що поки не може нічого більше сказати. Кілька секунд він чекав, а потім, скинувши зі спини рюкзак, дістав велику книгу в глянцевій обкладинці. «Ти мені потрібна!» «Уяви!» Захопився феншуй. «Цікава штука!» Купив оце книжку – а порадитись нема з ким. Усміхаючись, він простягнув на підтвердження свій талмут, і Уляна, не втримавшись, усміхнулася у відповідь. Заходь, чай тільки зелений, але є яблука. Кінець озвученої книги. Запис проведено в республіканському будинку звукозапису і друку